Lawak dalam isu-isu sensitif Mencuit soal agama ni Sejauh mana Lawak itu Boleh pergi kepada tahap itu Bersilakan Pada Fadil Ustaz Salman Bismillahirrahmanirrahim uh, Terima kasih Ustaz Mat Melayah Di atas soalan tu Lawak okay, Soalannya tentang lawak Di mana Lawak yang menyentuh sensitiviti agama, agama ni Perlu berhenti kita kita perlu sedar bahawa orang buat lawak ni ada dua kelompok orang Satu dia buat lawak tanpa motif Motif dia nak menghiburkan orang sahaja Apa yang boleh menghiburkan orang dia buatlah. lah Ni jenis pelawak-pelawak yang dia tak ada harga diri lah Harga diri dia adalah orang gelak Apa sahaja yang dia boleh buat sampai orang gelak dia buat Termasuklah dia menghina agama dia sendiri ataupun agama orang lain ataupun apa sahaja dia boleh buat yang penting orang gelak. Ini pelawak yang tiada motif. Baik. Yang kedua, ada juga pelawak yang dia ada motif. Dia ada mesej yang nak disampaikan di sebalik lawaknya itu. Dan semua gerakan-gerakan lawak dia menuju kepada mesej itu. Saya bukan nak mentafsirkan lawak siapa ada motif, lawak siapa tak ada motif. Tetapi yang penting untuk kita lihat alasan lawak tak boleh dipakai untuk menimbulkan perkara-perkara yang menggoncang kestabilan, macam kata Datuk Mufti tadi, yang memberikan impak negatif ataupun pandangan negatif kepada agama ini. Tak boleh pakai. Sebab itulah kalau uh, kita boleh kongsikan salah satu peristiwa yang berlaku, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perang yang mana dihadiri oleh ramai orang munafik juga iaitu perang tabuk. Sebahagian mereka ikut, sebahagian tak ikut sebab panas. Di kalangan orang munafik yang ikut, ini perang pertama nak lawan dengan Rom. Sebelum tu lawan dengan Arab jahiliah. Lawan dengan Arab ni kira biasa lah. Ni nak lawan dengan Rom, kuasa besar. Dan apabila mereka pergi perang, umat Islam dia ada quraq. Quran yang membaca Al-Quran yang mana mereka menaikkan semangat orang Islam dan sebagainya dan membaca syair-syair ni orang munafik mereka ikut juga pi perang ha, macam askar lah kadang-kadang sebahagian dia mungkin dia tak menjiwai perang tu tapi orang pi ramai-ramai dia pun pi juga sebahagian daripada mereka sampai terbunuh dalam medan perang mereka pun pi sekali mereka pergi mereka dengar Quran duk baca ayat-ayat menghidupkan semangat mengegarkan jiwa manusia menjadikan mereka bersemangat nak lawan dengan Rom Orang munafik ni gelap. Mereka buat lawak. Ni yang kita kata pasal lawak ni. Lawak mereka apa? Mereka terfikir, biar betul yang perempuan ni nak lawan dengan Rom. Yang ni siapa? Duduk di Madinah tengah-tengah nak pergi lawan dengan kuasa besar Rom. Apa yang orang munafik kata? Sama-sama mereka. Mereka kumpul dua-tiga orang. Mereka panggil. Masa tu didengari oleh Auf bin Malik. radhiyallahu anhu Sahabat Nabi. Mereka kata, Apa hal kita punya kurak ni? Apa yang berlaku pada mereka? Mereka ini adalah Qura'ina ni Mereka ini adalah arghab ghab lil-butun ar butunan Perut Mereka palinglah memikirkan perut mereka Nak dapatkan rezeki Nak makan ak alsinatan. Mulut mereka adalah mulut-mulut yang paling tipu Cakap dusta Wa ajbanuna indal liqa Bila bertemu dengan musuh Qura' ni lah yang penakut yang akan sembunyi kat belakang Bunyi ni apa? Menghina panggil sahabat Nabi munafik kata tengok para korak ni sembang macam sembang bergegak habis bangunan semua tapi mereka ni lah yang paling nak makan banyak isi perut mereka mereka ni lah kalau sembang memang sembang tipu dan bila bertepan dengan musuh inilah orang-orang yang paling penakut lawak kan kalau dengar lawak orang mungkin gelak orang biasa mungkin dengar dia kan gelak lawak tapi sahabat Nabi A'uf bin Malik bila dengar dia terkesan ini bukan lawak innaka munafiq hang munafik. Han buat lawak macam ni, ini lawak munafik Tuan-tuan, ini bukan dalam domain public Bukan bercakap depan orang ramai buat majlis Macam kita sebut tadi, majlis depan-depan stand up comedy Tak, dia panggil seorang ya Panggil seorang, dia buat lawak menghina agama Bagi tahu kata, dia pun ni sembang je Kurak ni semua, padahal penakut Sahabat Nabi kata, hang munafik Reaksi sahabat Nabi pi ke Nabi Alaihi Wasallam mengadu Ya Rasulullah, ada orang munafik Cakap begini tentang kurak inah Walaupun bukan, bukan punya statement, statement sesama mereka Menghina Islam. Sahabat Nabi dengar tak diamkan diri. Pi kepada Nabi saw. Bagi tahu. Dan sebelum dia pi bagi tahu ke Nabi saw, Allah dah turunkan ayat kepada Nabi saw. Walla insa allahumma layakulna inna ma inna ma inna ma kunna wa na Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, para munafik, mereka akan kata, sesungguhnya kami saja sembang-sembang kosong dan main-main. Qul, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kamu sedang menghina Allah, ayat Allah dan juga Rasulullah. Ayat ini turun kat Nabi SAW. bin Malik datang mengadu kepada Nabi SAW. Nabi panggil munafik. Amai sini. Antumul ladzi kultum kadza wa kadza, hangpa yang tadi buat lawak cakap begini ke? Depa tetap inna makunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami cakap kosong dan main-main saja. Nabi jawab dengan jawapan yang Allah turunkan dalam al-Quran, Abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Hang buat main-main dengan Allah, buat main-main dengan ayat Allah, buat main-main dengan Rasulullah. Maksudnya walaupun orang anggap lawak, orang bagi alasan lawak tak boleh diterima. Walaupun yang tu dia bukan buat di depan publik, di depan orang ramai. Tak boleh diterima. Untuk orang yang buat lawak ni. Dan orang Islam, reaksi orang Islam ni, ha, saya nak mungkin panjangkan sikit jawapan kepada soalan ni macam, macam disebut tadi. Orang Islam ni, di waktu aman, kita orang paling aman. Ha, di waktu aman, di waktu damai, di waktu tak ada konflik, di waktu orang tak menimbulkan pemusuhan, kita orang paling aman kita tak bukanlah bergaduh dengan orang sebab itulah tuan-tuan bayangkan seorang pembantu Nabi SAW Yahudi pembantu Nabi sepanjang hidup dia khidmat kepada Nabi Yahudi tau dia boleh khidmat kepada Nabi SAW macam Anas bin Malik khidmat kepada Nabi tapi dia Yahudi dia duduk, dia kerja, dia tolong Nabi sampai detik kematian dia satu orang Yahudi Nabi SAW jumpa dia ketika dia sakit, Nabi kata, dia ucap syahadah, lah ilah ilallah, dia tengok bapak dia, bapak dia pun tak kata apa, lah lah bapak dia kata, ucaplah, Aladin Abu Qasim, lalu dia ucap syahadah, dan dia mati, ini Yahudi, boleh duduk dengan Nabi, nak cerita, kata di waktu aman, di waktu damai, kita orang yang tak ada masalah, dengan siapa-siapa, tetapi, apabila, atas alasan lawak, atas alasan lawak, agama disentuh, dan dihina, dan dipermainkan, Orang Islam tak duduk diam. Bahkan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Banyak hadis. Contoh kalau tengok ketika perang, ketika konflik, ucapan-ucapan para sahabat sangat keras terhadap musuh-musuh mereka. Apabila dalam perang Uhud dalam perang Badar saya ingat saya bila orang kafir bagi tahu kat Nabi wahai Muhammad hang pernah dengar orang Arab lawan dengan adik-beradik depa sendiri hang bawa orang Arab mai perang dengan kami ni depa takkan lawan itu Quraisy kami pun Quraisy lala depa kan tinggal hang depa kan lari Saidina Abu Bakar jawab umsus sus anahnu nafirru anhu jangan hendak memperkecilkan tuhan mereka apakah hang ingat kami akan lari daripada mereka itu Badar. Ketika Uhud, orang kafir kepung Nabi SAW. Nabi kata diam. Depa orang kafir kutuk Nabi, kami dah bunuh Muhammad, Muhammad dah mati. Serina Umar diam. Nabi kata tak balas. Umar kata kutlaakum fil jannah, kutlan kutlaakum fin nar wa kutlaana fil jannah. Kamu mati masuk neraka, kami mati masuk syurga. Buka kota Mek buka kota Mekah. Enggak bukan. Perjalanan umrah yang pertama. Perjalanan umrah yang pertama, orang kafir merendahkan orang Islam duduk di atas bukit-bukit merendahkan orang Islam buat ucapan-ucapan yang menghina mereka Abdullah bin Rawahah tarik uh, tarik tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan syair khalri bani kufar an sabilihi al yauma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu al ham maqilihi wa yudhibul khalila an khalilih hendak ditinggalkanlah anak-anak orang kafir dengan jalan mereka tinggalkan mereka hari ini kami memukul kamu dengan Al-Quran pukulan yang akan menghilangkan tengkuk daripada badan dan pukulan yang meninggalkan kekasih daripada kekasihnya sambil tarik unta Nabi SAW apa nak cari pesai? ini dia cara cari pesai Serinu Omar kata baina yadai Rasulullah takkan orang ucap-ucapan di depan Nabi SAW Nabi kata biarkan dia biar dia cakap ucapan tu maka orang Islam begini sikap dia kalau orang berkeras orang menimbulkan permusuhan. Orang menimbulkan penghinaan Reaksi orang Islam bukanlah duduk, diam Tak apa lah, apa kata Hina, tak apa, hina main, kita bincang ah, Tak, tak, bukan macam tu Orang Islam bukan begitu Dan Untuk orang yang mendengar juga Dia kena berhati-hati Dia kena berhati-hati Ini bukan sekadar yang cakap saja tahu, Bukan sekadar orang yang buat lawak Macam lawak yang Dr. Zaimi sebut tadi Hang nak minum marahamnya pasal Hampir suruh perempuan pakai tudung tu Buka botol harap untuk angba siapa? Hang nak pakai bikini dalam kelab. Hamnya pasal yang pakai, hang nak pergi cerita yang hang hafal Quran pakai tudung, tanggalkan tudung dan baju kemudian tinggal baju tu jangan untuk apa? Kalau bukan penghinaan ini untuk apa? Dan bukan pasal dia. Kalau pemikiran dia tu rosak, pemikiran dia tu kotor, dia sanggup menggadaikan apa sahaja untuk konten bukan sekadar dia. Yang duduk di situ juga bertanggungjawab. Wahd ha? Nazzal عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تق... ويستهزأ بها فلا معهم حتى يخوض في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Telah kami turunkan di dalam kitab kalaulah kamu dengar ayat Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha ayat Allah dikufuri dan dihina kalau kamu dek, ini, ini message ni penting tau kami telah turunkan kamu dalam kitab kalau kamu dengar ayat Allah dikufuri dan juga dihina janganlah kamu duduk dengan mereka sehingga mereka membicarakan perkara lain selagi mana ada penghinaan tu jangan kamu duduk dengan mereka tinggalkan mereka Innakum idzamitslahum kalau kamu duduk kamu sama sahaja dengan mereka Innallaha jamii'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah Sesungguhnya Allah akan mengkumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sama di dalam neraka Ha bukan ni bukan lesson tau bukan lesson orang kapiak tak boleh cakap kok pasal Islam hina tak apa orang Islam boleh cakap dak kalau hang claim beragama Islam Han buat penghinaan terhadap agama Sebagaimana penghinaan orang kafir Buat Han kan ditentang dengan tentangan ini sama Sama sahaja kedudukannya Sebab tu kata Ibn Arabi Rahimahullah bila mentafsirkan ayat tadi Katanya Al-Hazilu Bil-Kufri kufrun. Buat-buat lawak tentang kekufuran Adalah kekufuran juga Jadi ini penting Untuk yang buat lawak Kena berhati-hati, jangan melangkaui batasan agama. Jangan ucap ucapan begitu. Dan untuk orang yang dengar juga, dia kena berhati-hati. Dia tak boleh duduk dalam majlis dan dengar. Ambillah sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. The moment kita dengar agama dihina, tinggalkan majlis tu. Bangun tentang majlis tu. Stop. Bab ni hang tak boleh cakap, hang dah melampau, jangan cakap bab ni. Tapi dalam ramai-ramai orang Islam yang duduk di situ, siapa yang bangun bersuara? Kita bukan nak bersikap keras nak kata kat orang jangan pi majlis hiburan. Tak apalah ada orang alhamdulillah Allah rezekikan dia dia punya syahwat dia tu mai majlis ilmu. Dia mai macam tuan-tuan dan puan, -puan yang mai majlis ilmu. Syahwat kita ni duduk nak mai ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Ada orang dia punya kecerendukan, keseronokan dia dia nak pergi ke majlis hiburan. Tak apalah kita tak kata apa. Hang jangan pi minum marah kat situ. Hang jangan tinggalkan kewajipan hang solat dan sebagainya. Tapi hang nak pi duduk nak dengar orang buat lawak tapi duduk, hang duduk, hang duduk tak apa, yang penting jangan tinggalkan tanggungjawab tetapi maukif mesti dipertahankan kalau dengar perkara-perkara mungkar yang menghina agama di situ tanggungjawab orang mukmin mesti bangun dan bagi tahu salah, stop, this is the limit don't cross the limit tapi dalam puluhan orang Islam yang duduk di situ bila orang buat lawak bodoh begitu, gelak apa reaksi ni? sebab tu tuan-tuan kalau orang nak duduk dalam majlis tu pun, majlis-majlis lawak, bukan majlis lawak, kena berhati-hati. The moment agama dicabar, kena bangun. Kena ada keberanian untuk bangun dan bagi tahu ni hang jangan melampau. Takat ni dah melampau. Ni teruk sangat dah. Jangan lebih-lebih. Sebab, ancaman bukan sekadar ancaman kepada orang yang buat begitu. Ancaman juga datang kepada orang yang duduk, mendiamkan diri, berpeluk tubuh di situ dan dia tak kata apa-apa dia buat, tak tahu je. Ya? Ini juga dikenakan ancaman. Dalam masa yang sama kita juga sedar bahawa nak berhibur boleh, nak mengkritik boleh. Tetapi agama bukan menjadi mainan, hukum hakam agama bukan menjadi mainan. Pihak berkuasa agama, ah itu lain cerita. Kalau ada kelemahan pihak berkuasa agama, ah, ada kelemahan pihak berkuasa agama kita boleh kritik. Kita boleh kritik. Kita nampak kelemahan di sana, di sini. Nak kritik, itu boleh. Tak ada masalah. Itu kita kritik orang. Kita nak kritik, eh. Banyak bulan dah Dr. Zahimi jadi pengurusi. Ekon tak sampai-sampai lagi. Eh, itu boleh. Itu kita kritik dia. Tak apa. Itu boleh. Tapi agama jangan dikritik. Pihak berkuasa agama tak apa. Kalau orang nak buat lawak sikit-sikit. Amboi. Kutip duit zakat cepat. Nak bagi lambat. Bukan-bukan perkelih. Eh. Sebagai dia perband saya tak boleh berapa perkelih. Jenoh. Ini bukan perkelih. Di negeri lain. Kalau nak kritik begitu, tak apa. Perkara-perkara pentadbiran, perkara-perkara yang melibatkan urusan harian, pejabat-pejabat, jabatan-jabatan agama, ini tak apa. Tetapi hukum hakam agama yang sabit daripada Al-Quran dan daripada sunnah, tak boleh buat main. Tak boleh buat lawak kata, ah, orang Islam ni teruk sangat, suka bahagi. Awal-awal dah beritahu, dah ustazah beritahu dalam kelas. Ya, orang Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka, gelak ramai-ramai. Apa ni? Ini kena jaga. Bukan sekadar orang yang bercakap dan juga orang yang mendengar kena berhati-hati. Dan yang bercakap tu siapa sekalipun. Sama ada dia Muslim yang mengaku Muslim dalam jiwa yang mungkin ada nifak ataupun dia sekadar nak buat lawak untuk konten semata-mata ataupun orang kafir yang bukan Islam. Apabila lawak-lawak begini disentuh maka dia mesti dihalang. Itu limit dia. Itu limit bagi lawak yang mana agama jangan disentuh selain daripada perkara-perkara lain yang melibatkan individu dan sebagainya ini juga sama cuma saya fokus pada tajuk lah perkara berkaitan dengan agama ini adalah garis merah yang tak boleh dilangkawi Wallahu a'lam.